Baionaselkapeneko bigarren lau egin postuan den ogiak errezbittzen du Otxiriauntan aratzeko zazpitatik goiti, egoiti,giralabizikoa gaitea soberaritaike baina seur da egoiteko garaipena behar beharrezkoa izanen dela. Gehiodena, Benzaentxetot trebatzaileak behin eta beriz erpkatzen duen helburua etxean partidarik ez galtzea jokoan da ere aratxunana. Marten labo baiionako egaleko gazteak ongi ulektu du zer baden jokoan il faut pas se louper surtout parce qu'on reçoit Riak 4e 3 points de Renault Est-ce que Chimere joue toutes? Riak gutarik 3 points tarat. Badakigu baloinan angie mugitzen dutela. Ikalerata ainitzikor zen dutela, piskat go bezala. Une équipe un peu, je dirais comme nous, qui aime bien jouer relancer. Le, le, bon, etra, uh, ez dakit haru baldintzek hori utziko duten, baina segu joldakko jak izanen direla eta irabazteko edinen direla. O, eta kantale eskaldeko ez dute hain egesa izanen, hori narte azteko baiona iaun eta jaba agertu baita bere publikoaren haintzinean, ageriko hola segitzen duten aratsuntan.